Зелені очі горіли недобрим вогнем, ой, лихо тому, хто розлютив ті очі. Бідна рідка таке пережити. Дівчина, взявши руки в боки, стояла, мов господиня світу, вишукуючи того, кому ще закортіло її подражнити. Господи, Сашко, отак, певно, змінюється днина, коли з-за чорної хмари на небі з'являється сонце, бо Оксана на обличчя враз просвітліло та перетворилося на поїдне. Це в мене від голодухи-глюхи? Чи це справді ти? Я так рада тебе бачити. Мить, і вона біля нього огорнула руками за шию, притулилася ніжно до грудей, і йому нічого не лишалось, як гладити її по голові вдихати любистковий запах волосся та слухати гучне трохкання власного серця, яке здавалося від радості та трепету вирветься з грудей. Поруч весело загавкав Кудлай. Сашко винувато станув плечима. Знайомся, Оксанко, то мій перший київський друг, не вважаючи тебе, бо ж ти не зовсім київська пра... як лечую Кудлай. Сашко переповів Оксані про своє знайомство з собакою. — А ти, колежаночко, люба часу не гаєш, знову з кимось лаєшся, відстоюючи справедливість. Оксана трохи сумно посміхнулася та розповіла хлопцеві кількома словами про ритку, яка щойно тобто була, і про так звані невеличкі непорозуміння з другою родиною чоловіка. Присилають отаких от листонош, щоб я отямилася, бач, наробила їм сорому на пів України. Зашкоробіли зовсім у своєму палацику, ще трохи і на момні перетвориться, та то нічого. Повернуться в лад із відрядження, тоді з тими дрібницями розберемося, а зараз сам бачиш, є важливіші справи. Оксана говорила це вдавно, впевнено, хоча в очах дівчини. Сашко читав геть інше. Та знав, вона жалітися не стане ні за що в світі. Така натура. Тому перевів чемну розмову на інше. Оксанко, ви давно тут? І як воно? Сашко збентежено озирнувся. Табір знаметів був обгороджений линвою. За нею знаходилося щільне кільце міліціонерів. Купа роздзяв за тією умовною огрожою, вела диспути зі студентами, хоча більшість із них були таки на їх боці. З очарашнього вечора, Саша. Зараз вже не страшно. Ця ніч була найхолоднішою, не в прямому сенсі. Тобто ми не спали, тому що чекали в будь-який момент якоїсь провокації. Бачиш, як нас пильно стережуть від нас же самих. Якщо ми такі нікчеми, як каже моя свекруха, тоді чому вони нас так бояться? Оксана хитро примружилася і вела далі. А ти молодець, що приїхав. Як, будеш співчуваючим симпатиком? Чому біла пов'язка на як у мене? Оксана впевненим рухом витягла з кишені білу стрічку. Хіба він мав вибір? тому що серед десятки молодих хлопців та дівчат представники Львова, Києва, Стрия, Сум, Дніпропетровська, а всього 138 голодуючих, була його Оксана, і поруч із нею мусив бути і він. Оксана проводила екскурсію неметовим містечком. Організація таборового життя голодувальників Сашкові видавалася добре продуманою, Табір мав власну охорону. То студенти, які з певних причин найчастіше проблеми зі здоров'ям, не голодували, однак слідкували за порядком. Оксана махнула рукою в бік пам'ятника вождю пролетаріату. Глянь, те одробило, те теж має свою охорону. Напівживі, бережуть своє ідола від вітру свободи. Наша охорона набагато скромніша. Чорні пов'язки на голові і ніякої зброї, крім слова, звісно. Але охорона потрібна, повір. Хлопці стежать, щоб не порушувалися кордони нашого містечка, обгородженого канатом. А на випадок провокації, то вже навіть не випадковість таке буває чи нападу міліції, порубки зумон у нас дуже люблять в лапках, взявшись за руки, стримувати нападників. Поки не прибуде преса, але, я думаю, до цього не дійде. Табір жив своїм життям. Пес Кудлай став загальним улюбленцем. Усю їжу, яку провокативно підкидали голодуючим студентам, він з радістю з'їдав. Спав собацюра по чергово, то біля Сашкового, то біля Оксаниного намету, які стояли поруч. Пес наче не міг вирішити, хто його господар і хто в цій парці для нього є важливішим. Він міг щезнути на пару годин, потім раптово з'являвся. Ліпшого і вірнішого друга годі було бажати. Він умів слухати, лежав біля намету і незворушно слухав, слухав, слухав. Якщо Олександр скаже, що витримав ці дні без їжі, дякуючи Оксані, а не ідеологічним ідеям чи переванням душі, це буде правдою. Дівчина нікого і нічого не боялася. Сашкові здавалося, що ніхто і не збирався вчиняти силових дій проти студентів. Нелегко підняти руку на власних дітей. Навпаки, більшість міліціонерів ставилася до них доброзичливо. Була в таборі і медична варта, чи то пак нагла поміч. Не кожен, хай навіть молодий організм,